Menndialdea minmara mina min. Meno eta hementxe daukagu atal berria mendialdea izeneko atala egin zuzen ere eta adi, hemen garkizun pilo bat xungai izango duzue, txisteak errestetak eta asoz ere eduki gehiago horretarako geratu beharko sarete erratotxo bat gehiago lehiotik eh, desdela bentara izaneko irratza joa huen txuten eta iso likori lehiak batean parte hartu dezakezue ondorengo goi garkizunak eta asmatzen baldin baduzue edo guzten baldin baduzuea asmatu duzuela erantzunak bidali ondorengo posta elektronikoaren helbidera irrati herriko ja abilduajemail.com Guazen ba, lehenengo azmakizunarekin egoiren eskutik bende aldea bi ikastetxeko laugarren lehen eskuntxako laugarren mailakoa Tramankulo Honek araitzen ditu tristeak Etengabe emanaz musika eta alistea. Zer da? Berri zentxun dezagun? Tramankulo. Honek alaitzen ditu tristeak. Etengabe emanaz, musika eta albisteak. Zer da? Beno eta guazen orain entxutera handerren igarkizuna. Igarkizuna. Tirikitaukitauki. Mailuaren hotza. Tirikitaukitauki mailuaren hotsa, Ttxori dun igarkizun txora hau erantzuteko ez izan lotza Zer egiten dute sei txorik horma baten gainean beri entzun dezagun?garkizuan Tiriki tauki tauuki mailuaren hotsa. Tiriki taukitauki, mailuaren hotsa. Ttxori dun txora hau erantzuteko... Ez izan lotxan. Zer egiten dute zeitzolik orma baten gainean? Eta orain, azier ramirezen txanda? Venga, oazen entxutera! Bostelagun dira! Bat txikia, beste bat elodia, beste bat nutzia, beste bat alferra eta azkena langilea. Zer dira? Geratu zara hor zalantzarekin, oazen entxutera berriroa lagun dira, bat txikia, beste bat elodia, beste bat luzea, beste bat alferra eta azkena langilea, zer dira? Asmatu duzula uste baduzu, ba erantzunak bidaltzerik duzu ondorengo go elbide elektronikola, irrati herrikoia abildua gemail.com Eta guazen orain, errezeta bat txutera iraia barrenaren eskutik ekarriko digu guriñeko gaietak, mm, goxo-goxoak! Errezeta bat, guriñezko gaietak, osagarriak, irure ungramo iriña, legamia sobre erdi bat, egungramo azukrea, arrantxa bat edo bi horringo, Egun eta berrogitamar, gramo, gurin. Prestaketa. Lehenengo azukrea eta arrautxak nahasi. Gero geratzen diren bertze osaga igustiak nahasi. Onri horatu eta forma eman. Labian zartu egun eta laurogein gradoetan ra, amar minutuz. Eta atalonekin bukatzeko Mikel Arratek. Chiste, bateca rico, digo. ¿Cuál es el ¿No les atender ganas chinos? ¡Flaquichín! <risa> ¡Mendialdea marcha! ¡Mendialdea marcha!